SOCRATE Din adevăr zidita am academi. Scut mi-a dat palas, Făbus raze calde, Iar Prometeu o mână de smaralde Din piscul ce nu-l suie pământenii. mi templu gândul, Vorbea mea heraldie, Și ca pe un vin mi-o sorb atenienii. Și acum eu gust Licoarea buruienii azururi și mirezme să mă scalde. Și mor sublim, sub raze înțelepte, în simetria clarelor exemple, vi sunt columne dorice mai drepte, mai somptuoase și mai pure temple, În care fruntea urcă limpez drepte și învață chipul tainei să-l contemple.